Me ei oleme mitte tunnud siin kuin ja, ja miks me selle seinaseal tapeetisime just selle värast, et nii midmeid kordi on tulnud minna selle projektide pärast raha küsimedusa, kes te oled me põlleteist üldse kuulnud ja selle tagasi hoidlikusse me otsustasime nüüd jätta ja kui võimalus siis ikkagi lip, liputame, mida me oleme. Mõned pildid see meie nendest tegevustest meie mitte tulnudusühing sai alguse 2001. aastal, aga see rida pilte algab esimese sellise rariteetse dokumentiga ja see on 2000. aastal turus toimunud naiste messosav osav naine, kus me esimest korda puutusime kokku leiutajate ja innovaatornaistega Põhjalast. Ja nemad nakatasid meid seda võrd ära, et me hakkasimegi nende jälgedes käima kõige selle õhutult huvitava ja kasuliku informatsiooni teadmiste ja kogemuste saamise eesmärgil, mis nendel on. Ja tänu nüüd kodaniku koolituse poolt loodud projektile, follow me, me siis kui Soome esindaja ja presidendi Maila Hakalaga moodustasime paari kaks varju. Ja me teine teise järel siis käisime kogemusi saamas. Liikmed on praegu meil 11 Ja millega me tegeleme. Meie see tegevus on vajunud juba üle maailma laiali. Selles mõttes, et meid kutsutakse kaasa. Mina eile kantsin seda ettega hea issis. Läksime sinna, et küsida ja saada jälile sellisele väga raskele probleemile, et meie inimesed, meie leidlikud inimesed ei, ei pääse nagu kuidagi pidi selle innovaatsiooni protsessi sisse. Ja ma kogesin järjekordselt, et see... Ka EAS tundub olevat niisugune jäine suur kera, kus valgus on sees ja pidu käib. Aga vaata seda auku ei leia, kus kohas sa saab küünetahed ükski uks avane, see keegi kuulaks su ära, keegi saab aru. Ja kui ta kuulab, siis ta kuulab siit niimoodi nagu räägiksid sa kuu peal toivuvast. See lihtsalt ei ulata sinna maale. Tähendab, ja ma, oleme hakkanudki mõtlema, et kas me oleme siis tõesti oma asjadega nii palju ees või milles see on, et ma ütlen tegelikult, et Soome meie kõrval on kulla auk, Ja miks millegi pärast ei jõua asi kuidagi edasi?